Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan Merujuk kepada kalimah yang digariskan tu Tolong bacakan ayat dalam bulatan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Al-Ana Al-Ana Dibaca dengan enam harakan Hukum, nama hukumnya ni Mak lazim kalimih muqaffaf. Itu mak yang berlaku apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda mati dalam satu kalimah. Huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda mati dalam satu kalimah. Dan dia ada dua tempat saja dalam Al-Quran pada surah Yunus, ya ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Dibaca dengan enam huruf Alana mudah-mudahan menjawab soalan. Wallahu a'lam.